مروان الاصفر له حضرت مروان الاصفر مروایت ده ظلم خاقان مروان الاصفر ضد ظلم خاقان چاويري سالم او دام بس بسريو سيقه تابعي مروان الاصفر وي قال واي دي ابن عمره ما قتل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انا اخر احلته کینو لخ مستقبل القبلة قبلة مخامخ او زان لے لکد دیوار پشان پرد جوڑا کا سم جلس ابونوی لیہا او بیاکی ناستو نو اغ طرفت واربون کول ځان لے لاؤخ پرد جوڑا کا فقلت ماورت یا باب در رحمان ابو عبد الرحمان علیس قد نوحیان حازا دا دین امن اندر آغلی تاہو قبلی لمخ قالوا الصحابيو رضي الله عنهم انما نوهيان ذلك في الفضاء ده دینه م نکری شی د په فضا کې فیزا کان وین کو وین القبلۃ شیون کله چې وی په منثاو په مندې قبله کې څه شی استو رکوع نو فلا ابحا بیا دی کی باق مشتره خدا دے صحابیو اجتهاد ده مرفوع حدیث کی سو نو مخک نو شاکه علماء لکنی کی کې کے سرے مبتلاشی او یو پلم خلق دے بل پلم دے او سطر دا اورت نرازی نو ایبیاء کچر مبتلاشی نو خیر دے شاری کی کچر مبتلاشی بڑے کی نو ترتیب باع دا صحابی و و رواہ او دنبی ریسلام و مکتلی رو مقی حدیث کی رر لطیر شو رواہ و ابو داود دې حدیث روایت ما مابود داود رحم الله کړې